Wa sallama tasliman kathiran amma ba'ad Segala puji bagi Allah, Rasulullah SAW Aku bersaksi bahwasannya Tidak ada sesembahan yang berani disembah dan diibadai Kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT menyebabkan kepada beliau keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mengingatkan dengan sebuah hadis yang telah sahih dari Rasulullah SAW. alaihi wasallam, bilamatan sallallahu alaihi wasallam majtama fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah Wya tadaresun bainhum illa nzelat alaihi musakina, ughshyatumur rahma, wafhadhumul malaika, wadatarhumullah fi maninda. Jom subuh hadits beliau sallallahu alaihi wasallam katakan tidaklah berkumpul sebuah kaum, iaitu sekumpulan manusia di rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu di masjid. Di mana mereka Mereka membaca Al-Quran Membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jal Dan mereka saling Mempelajari satu dengan yang lain Mengingatkan satu dengan yang lain Illa kecuali Mereka akan diberikan empat ganjaran Diberikan empat pahala Yang pertama إِلَّا نَزَلَتْ عَلِهِمُ السَّكِينَةِ Kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah. Jadi masa dengan as-sakinah adalah ketenangan. Ini adalah pahala yang pertama yang Allah berikan kepada orang yang berkumpul menghadiri majlis ilmu. Itu akan Allah berikan dia ketenangan kepada siapa yang ingin tenang di dalam hidupnya. Maka dalam dia semakin rajin mengikuti majlis ilmu, karena di dalam majlis ilmu kita akan mendengar ayat-ayat Allah Azza Wajalla, mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW, mendengar ucapan para ulama, yang dengannya kita akan merasa tenang hati kita. Allah Swt mengatakan, "الَّذِينَ amanu. Matafakma innakum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tathma innakum ketahuilah bahasanya dengan zikir kepada Allah maka hati itu akan menjadi tenang seseorang tidak mungkin mendapatkan keterangan yang hakiki yang sebenarnya kecuali apabila dia memberi makan hati tersebut dengan makanannya dan makanan hati kita adalah dzikrullah Makanan hati kita adalah zikrullah. Allah lah yang telah menciptakan hati-hati kita dan Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik bagi hati manusia. Allah mengatakan ala bizikrillah tathma'innul qulub. Tentawilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah maka hati-hati akan menjadi tenang. Illa nazalat alaihimus sakinah kecuali akan turun kepada mereka asakinah. Ini yang pertama. Kemudian wa khashiyatuhumur rahmah. Dan akan diliputi oleh rahmat. Rahmat siapa? Rahmat Allah azza wajalla. Itu rahmat Allah akan meliputi sebuah majelis ilmu. Ini adalah keutamaan dan juga fadilah. Dan jarang bagi orang yang sering menghadiri majelis ilmu, maka dia akan sering mendapatkan rahmat Allah azza wajalla. Kemudian Muliakan mengatakan hafadzhumul malaikah dan malaikat akan menaungi mereka. Yaitu akan menaungi orang-orang yang sedang berada di dalam majelis ini. Ini adalah ihtiram, penghormatan malaikat-malaikat Allah yang mereka adalah la ya'sunallaha ma amaruhum wa ya'maluna ma Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kepada mereka. Ketika melihat majlis ilmu dan melihat para kullabul ilm menghadiri majlis ilmu, maka mereka melaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Kemudian wada karomulillah mufim anindah, Allah swt akan menyebut nama orang-orang yang menghadiri majlis tersebut, mufim anindah di depan para malaikatnya disebut nama kita, disebut kita di depan para malaikat Allah Azza wa Jalla yang ada di sisi Allah. Ini adalah termasuk ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu, ahudzukum, ya saya mengajurkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, supaya jangan sampai kita malas menghadiri majelis ilmu, baik di sini maupun ketika kita pulang ke tanah air dan khususnya di Masjid Nabawi di sana ada keutamaan khusus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang datang ke Masjid Nabawi dalam rangka menuntut ilmu agama beliau SAW mengatakan manja'a masjidihada lam ya'tihi illa liqairin yaka'alamuhu atau a'allimuhu wa huwa bi manzilatil mujahidi fi barang siapa yang mendatangi masjidku ini yaitu masjid nabawi dan dia tidak mendatanginya kecuali li khairin yata'allamuhu kecuali karena kebaikan yang ingin dia pelajari datang ke masjid dalam rangka melakukan salat fardu tentunya kemudian juga ingin menghadiri majlis ilmu mempelajari Al-Qur'an misalnya Ya, dan di Masjid Nabawi ini disediakan ya ta'lim Al-Qur'an bagi para peziarah Masjid Nabawi. Yang yang mungkin di sini hanya dua hari, tiga hari atau empat hari, ya bisa memanfaatkan ya waktu yang cuma sebentar untuk bisa mempelajari Al-Qur'an di Masjid Nabawi dan tersebar ya di beberapa tempat, Yang khusus disediakan bagi orang yang berziarah di Masjid Nabawi yang bisa mempelajari Al-Fatihah atau ingin membaca surah-surah yang lain kepada para syekh yang memang sudah ditunjuk oleh Masjid Nabawi. Ini kesempatan yang baik dan ini masuk di dalam majlis ini, yaitu datang ke Masjid Nabawi dalam rangka mempelajari ilmu agama. Demikian pula menghadiri majlis-majlis ilmu yang lain yang juga tersebar ya, di masjid ini yang telah uh, di, di isyrof dan sudah dibimbing oleh Masjid Nabawi secara resmi maka kita menghadiri majelis-majelis tersebut bagi yang bisa bahasa Arab makanya adalah kenikmatan yang luar biasa. Nah, karena bisa langsung dia ya, menimba ilmu dari para masyayikh, dari para guru-guru besar yang ada di sini. Tapi yang belum bisa, maka alhamdulillah yang Masjid Nabawi sudah menyediakan yang majelis-majelis ilmu dengan bahasa selain bahasa Arab, di antaranya adalah bahasa Indonesia. Maka ini kita e, coba manfaatkan kesempatan yang mas ini sehingga kita mendapatkan e, pahala sebagaimana disebutkan oleh Nabi Au yu alimuh atau dia datang kesini untuk mengajarkan ilmu tersebut bahwa bimanzilatil Mujahidifisabilillah maka kedudukan dia seperti orang yang berjihad fisabilillah ya seperti orang yang berjihad fisabilillah dan kita tahu bagaimana kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh orang yang jihad sabilillah. Kedudukan yang tinggi di dalam adalah Islam Dia korbankan jiwanya, dia korbankan hartanya Dia korbankan waktunya untuk menegakkan kalimat Allah Kedudukan orang yang datang ke sini, yaitu ke Mesir Nabawi Dalam rangka mempelajari ilmu agama ini seperti seorang yang Mujahid sabilillah. Ini adalah menunjukkan keutamaan yang agung dan ganjaran yang besar dari Allah Azza wa Jal Baik Para jamaah yang dimilihkan oleh Allah Azza wa Jal Melanjutkan apa yang sedang kita bahas Yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasidniyah Yang dikarang oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah seorang ulama besar Yang meninggal pada tahun 728 Hijriah. Kembali kita lanjutkan ucapan beliau di dalam kitab ini Beliau mengatakan Kitab ini berisi tentang akidah Dan akidah ini adalah perkara yang paling penting di dalam agama kita Dan dia di, diibaratkan seperti fondasi Dalam sebuah bangunan Apabila seseorang ingin memiliki bangunan yang kokoh, Bangunan yang kuat Maka dia harus memperkuat fondasinya Demikian pula kedudukan akidah Di dalam agama Islam ini. Kalau kita ingin mendapatkan Iman yang kokoh Iman yang kuat Yang tidak mudah goyah Dengan fitnah dunia Dengan fitnah ujian Dan juga cobaan dan juga cintangan Maka dalam kita memperkokoh Akidah kita Ini adalah kedudukan akidah di dalam agama ini Kitab ini berisi Tentang akidah Yaitu akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Al Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para pendahulu kita yang telah diuji oleh Allah dan juga Rasulnya yaitu para Sahabat Rasulullah anhum Kita lanjutkan beliau mengatakan: Wadhaqala ayzan fi madakarnahu min al imani bihi, wa bi kutubhi wa rusulhi al imanu bi anna al mu'minina al qiyamati ayanan bi amsarihim kama yarawna al shams sahwan laysa dunaha sahabun wa kama yarawna al qamara laylat al badri la yughauna fi ru'yatihi dan telah masuk juga di dalam apa yang kami sebutkan Berupa iman kepada Allah Dan iman kepada kitab-kitabnya Dan juga beriman dengan Rasul-Rasulnya Beriman bahwasanya orang-orang yang beriman Akan melihat Allah pada hari kiamat Dengan mata mereka Beliau matakan dan telah masuk di dalam apa yang beliau sebutkan berupa beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab dan juga Rasulnya. Artinya beliau di dalam e, keterangan ini, di dalam jumlah ini, beliau ingin menyebutkan di antara makna beriman kepada Allah dan juga beriman dengan kitab dan juga beriman dengan Rasulnya. Dan beriman kepada Allah, kitab dan juga Rasul ini termasuk beriman, termasuk rukun iman. Yang tidak sah iman seseorang Kecuali beriman dengan seluruh Rukun iman yang jumlahnya ada Ada anak Ya termasuk beriman kepada Allah Dan juga termasuk beriman kepada kitab Beriman kepada Rasul Adalah beriman bahwasanya orang-orang yang beriman Itu orang-orang Islam Orang-orang yang beriman Yang beriman kepada Rasul yang telah diutus kepada mereka Mereka akan melihat Allah يَوْمَ الْقِيَامَةِ Pada hari kiamat عَيَانًا Dengan mata mereka al بِأَبُسْعَرِهِمْ Dengan penglihatan mereka Ini adalah termasuk Iman kita kepada Allah yaitu meyakini bahasanya Orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat Menunjukkan bahasanya Beriman dan percaya Serta yakin Bahwa kita dan orang-orang yang beriman Akan melihat Allah pada hari kiamat ini adalah termasuk makna iman kepada Allah, dan termasuk makna beriman kepada Rasul, beriman kepada Kitab. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada Kitab-Kitabnya dan beriman kepada Rasul yang telah diutus kepada kita, yaitu Rasulullah SAW, maka kita harus meyakini, mengimani bahawa orang-orang yang beriman kelak akan melihat Allah kapan? pada hari kiamat. Ini yang beliau maksud. Dan di sini saya sebutkan ucapan Al-Imam Ahmad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah murid dari Al-Imam ash Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan man lam man lam yakun birruyah fa huwa jahmiyun. Man lam yakul dari ruyah fahwa jahmiun barang siapa yang tidak berpendapat bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat itu barang siapa yang tidak meyakini bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah di hari kiamat fahwa jahmiun maka dia termasuk jahmi jahmi ini adalah pengikut Jaham Ibn Shafwan dan dia termasuk orang yang mengingkari Ya, bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat Dia termasuk orang yang mengingkari Meyakini bahwasanya Orang-orang yang beriman dan juga manusia semuanya Tidak akan melihat Allah pada hari kiamat Ini adalah keyakinan Zaham Ibn Sofran Barang siapa yang meyakini ya, Atau dia mengingkari Barang siapa yang mengingkari Bahwa orang yang beriman bisa melihat Allah Akan melihat Allah di hari kiamat maka dia adalah Jahmiyul, itu pengikutnya Jahmi ibn Sofad. Dan ini menunjukkan, ya tentang pentingnya meyakini keyakinan ini. Yaitu meyakini, bahwasannya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat, berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, demikian pula ijma' para salaf, ijma' para sahabat R.A.W. Nah, sudah disebutkan oleh pengarang sebelumnya Beberapa dalil dari Al-Quran Yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat Di antaranya adalah firman Allah azza Azawajal Lillazina ahsanul husna wa ziyadah Lillazina ahsanul husna wa ziyadah Bagi orang-orang yang ahsanu Orang-orang yang berbuat baik di dunia memperbaiki amalannya yang zahir maupun yang batin maka dia akan mendapatkan al-husna yang dimaksud dengan al-husna adalah al-jannah yaitu surga dia akan mendapatkan surga mereka akan mendapatkan surga wa dan mereka juga akan mendapatkan tambahan tambahan dari nikmat yang ada di dalam surga jadi maksud dengan ziyadah di sini yang dimaksud dengan tambahan di sini adalah melihat wajah Allah di surga dan ini langsung ditafsirkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang ketiga beliau SAW mengatakan, "Iza dqula ahlu al jannah al jannah, yqulu Allah tabarok wa taala, apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, maka Allah tabarok wa taala akan berfirman, 'Hal turidun atau turidun achi'an azidukum alaih, maukah kalian?' Aku berikan sesuatu sebagai tambahan bagi kalian. Maukah aku berikan kepada kalian sesuatu sebagai ziyadah, sebagai tambahan bagi kalian? Kemudian orang-orang beriman mereka mengatakan, "Ya Rabbana, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah wa tunjina minan nar, wahai Rabb kami, bukankah kau telah memutihkan wajah-wajah kami?" dan god telah menyelamat memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka jadi mereka merasa sudah mendapatkan alfauzul azhim mendapatkan keberuntungan yang besar dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka sementara di sana ada manusia yang masuk ke dalam neraka kemudian Allah mengatakan kemudian Allah yakshiful hijab ya Allah membuka hijabnya kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Famauqu shay'an ahbab ilayhim min al nazar ilah wajahillah. Kemudian beliau mengatakan, maka, iaitu ketika mereka melihat wajah Allah, ya beliau saw. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katakan maka mereka tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah aja wajah. Jadi ketika mereka melihat wajah Allah Padahal sebelumnya mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam surga. Tetapi ketika melihat wajah Allah ya beliau s.a.w. mengabarkan, bahwasannya mereka, yaitu orang-orang beriman, tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah s.a.w. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di surga. Ya Kemudian setelah itu beliau membaca ayat yang tadi kita sebutkan, lil ahsanul husna wa ziyada demikian pula di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wujuhuy yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira ya wajah-wajah pada hari tersebut yaitu pada hari kiamat nadhira mereka dalam keadaan wajahnya berseri-seri yaitu dalam keadaan bergembira dalam keadaan senang dalam keadaan berbahagia ila rabbiha nadhira mereka melihat kepada wajah Rabnya. Ila Rabbiha. Kepada Rabnya. Dan ini menunjukkan bahasanya orang-orang yang beriman saat itu mereka dalam keadaan bahagia. Melihat wajah Allah Azza wa Jal. Ini juga merupakan dalil bahasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah Yawmal Qiyamah. Demikian pula hadis yang banyak sekali. Yang menunjukkan bahasanya Allah. Ya bahasanya orang-orang beriman akan melihat Allah Yawmal Qiyamah. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih innakum sataraw rabbakum kama tarawna hadal qamara lailatal badri la tudhamuna fi Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya kalian itu orang-orang yang beriman akan melihat Rabb kalian yaumal qiyamah sebagaimana kalian melihat bulan purnama pada malam pada malam bulan purnama Sebagaimana kalian melihat bulan, pada malam bulan, purnama. La tawamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak saling mendolimi satu dengan yang lain ketika melihat Allah. Artinya tidak saling, ya di dalam di dalam sebuah lafad, ada yang membaca, La tawamuna. Itu tidak saling berdesak-desakan. Kalian akan melihat Allah, dan kalian tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Sebagaimana kalau kita melihat bulan, Ya maka kita tidak pernah mendengar Ya ada manusia yang saling berdesak-desakan ketika mereka melihat bulan Demikian pula Orang-orang beriman kelak di hari kiamat Akan melihat Allah Azza wajalla Dan tidak akan berdesak-desakan satu dengan yang lain Ini menunjukkan Bahasanya Orang yang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat Oleh karena itu beliau mengatakan Kalau kita memang beriman Ya kepada Allah Beriman kepada kita Yaitu Al-Quran beriman kepada Rasulullah SAW Maka kita harus meyakini Dan mengimani bahasanya orang yang beriman Akan melihat Allah pada hari Pada hari kiam ya, Kalau tidak demikian Maka dikhawatirkan seperti ucapan Imam Ahmad tadi Kita dianggap dan dicap sebagai Jahmiyun Yaitu pengikut Jaham Ibn Sofran Yang dia ini adalah Mengingkari nama dan juga sifat Allah Azza Wajalla Jal Termasuk diantaranya Mengingkari Rukyatullah, yang mengingkari, yang mengingkari bahasanya orang-orang beriman akan melihat Allah pada hari pada hari kiamat. Beliau mengatakan, di mu'minina ya-raunahu yau mal bahawa orang-orang yang beriman akan melihat Allah yau mal Dan ini menunjukkan bahasanya Allah swt tidak dilihat sebelumnya. Artinya di dunia ia ya, tidak ada yang melihat Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan Yaumul qiyamah. Iaitu pada hari kiamat. Adapun di dunia. Maka tidak ada seorang pun yang melihat Allah Azza wa Jal. Bahkan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga tidak pernah melihat Allah. Ketika beliau diisrakan. Atau ketika beliau dimi'rajkan ke langit. Ke atas. Maka beliau SAW tidak melihat Allah. Dan ini langsung beliau kabarkan. Di dalam sebuah hadis beliau s.a.w. ditanya oleh sebagian sahabat. Ya ada sebagian sahabat bertanya kepada beliau s.a.w. Hal ra'ayta rabbak? Apakah kamu melihat Rabbah? Yaitu ketika dimi'rajkan, yang dinaikkan oleh Allah ke atas, apakah kamu melihat Allah? Melihat Rabbah? Maka beliau s.a.w. mengatakan, nurun anna arah. Yang cahaya maka bagaimana aku bisa melihatnya? Yaitu di sana ada cahaya lalu bagaimana aku bisa melihatnya? Ini menunjukkan bahasanya beliau saw ini tidak pernah melihat Allah bahkan ketika beliau berada ya di atas dimirahkan oleh Allah azza wajalla beliau tidak melihat Allah ya beliau mengatakan nurun ala arah ya di sana ada cahaya lalu bagaimana aku bisa melihatnya? Ya. Demikian pula di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ lan تَرَوْ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُ Ketahuilah oleh kalian, bahwasanya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Ya, kalian tidak akan melihat Rabb kalian حَتَّى تَمُوتُ sampai kalian meninggal dunia. Dan ini beliau sampaikan, Ya karena uh, Di sana atau di akhir zaman Kelak ada fitnah dajjal ya, Fitnah dajjal Yang keluar Di zaman ketika manusia Dalam keadaan kesulitan Yaitu pasatlik yang lama Dan tidak turun hujan Tanaman juga tidak tumbuh Ya dalam keadaan demikian Keluar dajjal Dan dia mengaku sebagai sebagai Tuhan, mengaku sebagai Allah Dan Allah Ya, jadikan fitnah dajjalnya adalah fitnah yang besar. Dia mengatakan kepada langit supaya menurunkan hujan, akhirnya turun hujan. Mengatakan kepada bumi supaya me, me, apa, menumbuhkan tanaman, maka tumbuh tanaman. Dan ini adalah fitnah yang besar bagi manusia. Dalam keadaan mereka butuh, datang yang seseorang yang mengaku dirinya adalah Tuhan. Dan dia, dia diizinkan oleh Allah. Ya Dengan kejadian-kejadian yang luar biasa Seperti yang tadi disebutkan dan Dalam keadaan demikian Maka orang-orang yang tidak mengenal Allah Mereka Meyakini bahwasannya itu adalah siapa? Itu adalah Allah Ya orang-orang kufar Orang-orang yang kafir Yang mereka tidak mengenal Allah SWT Dengan mudah mereka terfitnah Dan dengan mudah goyah hatinya Dan mengatakan bahwasannya ini adalah adalah Allah Karena dia tidak mengenal Allah SWT Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa'lamu Wa annakum lan tarawu rabbakum lan tarawu rabbakum hatta tamut. Ketahuilah bahwasanya kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Artinya di dunia ini tidak mungkin kita melihat Allah azza wajalla. Kalau sampai ada di dunia ini dan kita masih dalam keadaan hidup ada orang yang mengaku dia adalah Allah, maka jelas dia bukan bukan Allah. Dia adalah Pendusta berdasarkan hadis Nabi SAW Ya, wa'lamu ketahuilah bahwasanya Kalian tidak akan melihat Allah Sampai kalian meninggal dunia Kalau kita masih hidup ternyata ada orang yang Mengaku menjadi Allah Atau mengaku dia adalah Allah Maka jelas dia adalah seorang pendusta Ya, dan hadis ini menunjukkan bahwasanya di dunia tidak mungkin Seseorang bisa melihat Allah Ini adalah bantahan bagi Sebagian aliran yang mereka berlebihan dan ada di antara mereka yang mengaku bahasinya dia telah melihat Allah Azza Wajalla. Kita katakan ini adalah dusta. Ini adalah dusta yang besar. Nabi Muhammad SAW saja yang beliau adalah manusia yang paling abul. Tidak ada yang lebih abul dari beliau. Beliau tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana? Ada seseorang yang tentunya dia lebih rendah derajatnya daripada Nabi SAW. Kemudian dia Mengaku bahasanya dia melihat Allah Azza wajalla. Jadi, meyakini, Bahasanya Allah dilihat di dunia, Ini berlebihan. Dan ini adalah keyakinan yang salah. Demikian pula, Meyakini bahasanya Allah tidak dilihat, Baik di dunia maupun di akhirat, Ini juga keyakinan yang salah. Meyakini bahasanya Allah dilihat di dunia, ya Ini keyakinan yang salah. Demikian pula, Meyakini bahasanya Allah tidak dilihat, Baik di dunia maupun di akhirat, ini juga keyakinan yang salah. Keyakinan yang benar, Allah tidak dilihat di dunia, tetapi dilihat di mana? Di akhirat. Ya, orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jal. يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِيَانًا بِأَوْصَارِهِ Dengan عِيَانًا, yaitu dengan ayin mereka, dengan dengan mata-mata mereka. Artinya bukan hanya melihat dengan hatinya saja. Tapi melihat dengan mata mereka, itu mata yang ada di wajah mereka. Biabusolhim dengan penglihatan-penglihatan mereka. oleh Karena itu dalam sebuah lafad, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ayana, itu dengan ayn mereka, dengan mata-mata mereka. Kemudian kama yaroun ashshams sahwan leysaduna hashab, sebagaimana mereka melihat matahari yang terang benderang, yang cerah. Yang tidak ada awan di bawahnya Itu sangat jelas Dan demikianlah orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jal Dalam keadaan sangat jelas Ia ya, tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain Dan sebagaimana mereka melihat bulan Pada malam bulan purnama mereka tidak saling mengolimi Satu dengan yang lain Ketika melihat bulan tersebut Ya tentunya ya Seperti yang tadi kita sampaikan Yang manusia ketika melihat bulan Mereka tidak saling mengolimi Satu dengan yang lain Ya Tidak mensikut sana sini dalam melihat bulan Dan juga tidak saling berdesak-desakan Satu dengan yang lain Demikianlah orang-orang beriman Di jannah mereka akan melihat Allah Yang dalam keadaan Tidak berdesak-desakan satu dengan yang lain Masing-masing yang melihat Allah dari tempatnya Yang masing-masing melihat Allah dari tempatnya Kemudian beliau mengatakan Ya raulahu subhanahu wa hum fi arasatil qiyamah Mereka akan melihat Allah subhanahu Dan mereka di arasatil qiyamah Jadi masuk dengan arasat adalah padang yang luas Itu tempat yang luas Yang tidak ada bangunan di sana Jadi masuk di sini adalah di padang mahsyar yang di padang mahsyar Yaitu padang tempat dikumpulkannya seluruh manusia minal awwalina wal akhirin dari yang pertama sampai yang terakhir jadi yang pertama diciptakan yaitu Adam sampai yang terakhir kali meninggal dunia maka semuanya akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar belum mengatakan bahwasanya mereka itu orang-orang beriman akan melihat Allah juga Ketika di padang mahsyar yaitu sebelum mereka masuk ke dalam surga. Ini berdasarkan dalil juga dari Rasulullah SAW. Ya demikian pula ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah akan datang pada hari tersebut untuk menentukan atau memutuskan di antara manusia. Ya Allah Swt mengatakan wajah Arab buka wal malaku sofwan sofah dan akan datang Rabbmu Demikian pula para malaikat dalam keadaan mereka berbaris. Ini menunjukkan bahasanya Allah akan datang yaitu pada pada ada, di padang mahsyar akan memberikan keputusan di antara manusia akan menghisap mereka. Demikian pula Allah berfirman, "Hal yamuruna illa ayatiyahumullahu fi zhilalin minal ghamam." Dan merekalah mereka tidak menunggu kecuali kedatangan Allah. Kecuali kedatangan Allah, yaitu di padang mashyar dalam rangka untuk menentukan di antara manusia. Ini menunjukkan bahasanya Allah akan datang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah azza wa wajalla. Dan pendapat yang lebih sahih bahasanya saat itu yaitu di padang mashyar seluruh manusia akan melihat Allah swt. Baik yang munafik maupun yang kafir maupun orang yang beriman maka mereka akan melihat kedatangan Allah azza wajalla ya dan oleh karena itu di sini beliau mengatakan yarawnahu subhanahu mereka melihat Allah subhanahu dan mereka di arshatul qiyamah yaitu berada di padang mahsyar di tempat yang sangat luas mereka akan melihat Allah subhanahu wa taala dan para ulama berselisih pendapat ya di sana ada khilaf ya apakah saat itu yaitu di padang mahsyar ini yang melihat hanya orang yang beriman saja atau yang melihat adalah orang yang beriman dengan orang munafik saja atau yang melihat adalah seluruh manusia baik yang beriman maupun yang munafik maupun yang kafir. Ini adalah perselisihan di antara para ulama dan yang jelas orang yang beriman akan melihat. Ya, orang yang beriman akan melihat di padang di padang mahsyar. Di antara dalilnya adalah apa yang diri oleh al-Imam al-Bukhari rahmallahu dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kedua sahihnya. ringkasnya di dalam hadis ini ya, kisah tentang berpisahnya manusia. Ya ketika sudah selesai Dihisap Ya, dan dihitung amalannya oleh Allah Azza wa Jalla dan sudah selesai ditimbang maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan diantara manusia ya yang sebelumnya dipisahkan yang pertama kali dipisahkan adalah orang-orang musyrikin ya dipisahkan dari yang lain kemudian mereka masuk neraka kemudian dipisahkan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani kemudian mereka masuk ke dalam neraka kemudian tidak tersisa saat itu kecuali Orang-orang yang Nuhirnya mereka Islam Yaitu orang yang beriman Yang memang asli beriman Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang Munafik Ya Orang-orang munafik ini mereka menampakkan keislaman Dan mereka menyembunyikan Kekuburan, tidak tersisa saat itu Kecuali dua golongan ini Kemudian disebutkan dalam hadis ini Ya Allah SWT menampakkan Dirinya kepada dua golongan ini Ya Kemudian Ringkasnya orang-orang yang beriman sujud dan mereka dimudahkan oleh Allah untuk bersujud. Adapun orang-orang yang munafik ketika mereka akan bersujud, maka Allah jadikan ya tulang punggungnya ini menjadi satu ruas. Ya tulang punggungnya menjadi satu ruas sehingga mereka tidak bisa sujud. Ketika mereka akan bersujud, maka mereka gagal di dalam bersujud. Ini adalah balasan bagi mereka karena mereka dahulu di dunia menipu Allah dan juga menipu orang-orang yang beriman. Yang sehingga Allah menipu mereka pada hari kiamat. Ya ketika dibisahkan orang-orang musyrikin, ketika dibisahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kemudian tidak tersisa kecuali orang yang beriman dengan orang yang munafik. Orang-orang munafik merasa wah, berarti saya selamat. Ya tidak dilemparkan ke dalam neraka bersama orang musyrik dan juga orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Ketika dalam keadaan seperti itu, ia ya, ternyata Allah swt menipu mereka. Ya ketika mereka akan bersujud. Mereka tidak mampu bersujud karena Allah telah menjadikan ya tulang kubungnya ini menjadi satu ruas. Sehingga dia tidak bisa bersujud kepada Allah Azza wa Jal. Ini merupakan dalil diantaranya bahasanya di padang mahsyar orang-orang yang beriman juga akan melihat Allah Azza wa Jal. Dan ini adalah sebelum mereka melewati jembatan Ya Sebelum mereka melewati jembatan asirat as maka mereka akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mereka akan melihat Allah setelah masuk ke dalam surga sebagaimana kita sebutkan dalilnya kama yasha Allah subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah kehendaki subhanahu wa taala yaitu mereka melihat Allah di jannah di dalam surga dengan cara yang Allah kehendaki itu bahasanya mereka melihat Allah tetapi tidak bisa melihat ya keseluruhan Allah subhanahu wa taala Ya mereka melihat Allah tetapi Tidak bisa melihat keseluruhan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena Allah mengatakan La tudrikuhu al-absar Wahuwa yudrikul ab Ya mata-mata manusia, mata-mata makhluk Ini tidak bisa Melihat keseluruhan Allah subhanahu wa ta'ala La tudrikuhul ab-sar Ya dan Wahuwa yudrikul ab dan Allah dialah yang melihat mata-mata kita Adapun mata kita Maka tidak bisa melihat seluruh Allah Azza wa Jal Ini adalah keyakinan Ahlu sunnah wal jamaah Ya meyakini bahwasannya Orang-orang yang beriman akan Melihat Allah di jannah. Ya sebagaimana dikabarkan Di dalam Al-Quran demikian pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga ijma' para sahabat Radiyallahu Anhu Kemudian setelahnya beliau mengatakan Wa minal imani Bil yaumil akhir Al-imanu bikulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut fa yu'minu nad bi fitnatil qabri ya, beliau menyebutkan tentang yang beriman dengan Allah itu dan diantara beriman dengan Allah adalah beriman dengan sifat-sifat yang Allah kabarkan Maka setelahnya beliau berpindah kepada beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari akhir, dan ini juga termasuk rukun iman yang enam. Yang satu di antara rukun iman yang enam di antaranya dalam beriman dengan hari akhir. Setelah beliau menjelaskan tentang beriman kepada Allah, beliau ingin menjelaskan tentang beriman dengan hari akhir. Allah swt wa mengatakan, "Walakin al-birr man aman bil-lahi wal-yomil akhir." wal malaikati wal kitab wa an akan tetapi yang dimaksud dengan kebaikan adalah beriman kepada Allah dan juga hari akhir dan juga dengan kitab dan juga dengan malaikat dan juga para nabi dan Allah mengatakan wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhallalan baida dan barang siapa yang kufur yaitu mengingkari kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya Nabi-nabinya dan juga hari akhir Maka semua dia telah sesat dengan kesesatan yang yang jauh Ini menunjukkan wajibnya beriman dengan hari akhir Dan orang yang beriman dengan seluruh rukun iman Tetapi dia mengingkari adanya hari akhir Maka tidak sah Ya tidak sah imannya Bahkan dia keluar dari agama Islam Zaman Allahina kafiru, allah ibatul. Kullala warabi, lathibatul. Orang-orang yang kafir mereka meyakini bahasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ini adalah keyakinan orang-orang kafir. Ya mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada ada kubur. Tidak ada fitnah kubur. Manusia tidak akan dihidupkan kembali. Dan bahasanya hidup hanya sekali saja. Maka ini adalah keyakinan orang-orang yang yang kafir Adapun orang yang beriman Orang yang bertakwa Maka mereka beriman dengan hari akhir Dasarkan dalil yang banyak Dan dinamakan hari akhir karena tidak ada hari setelahnya ya, Tidak ada hari setelahnya Hari yang kita ketahui Yang diawali dengan terbitnya Matahari Yang kemudian diakhiri dengan tenggelamnya matahari Akan setelah terjadinya hari tersebut Tidak ada yang demikian dan ada yang mengatakan dinamakan hari akhir, karena dia terakhir, Yaitu setelah dunia, maka di sana ada hari yang lain yang dinamakan dengan hari akhir. Waminal iman ibilliyumil akhir. Termasuk beriman dengan hari akhir, kata beliau rasulullah adalah beriman dengan apa yang dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh nabi saw tentang apa yang terjadi setelah kematian. Inilah yang dimaksud dengan beriman dengan hari akhir. Apa yang dimaksud dengan beriman dengan hari akhir? Yaitu beriman dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Itu setelah matinya manusia, ya. Kemudian di sana ada kejadian-kejadian setelah itu, maka harus kita imani sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan beriman dengan hari akhir. Al-imanu bi kulli ma akhbara sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Ini harus kita imani. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam di antara tugas beliau yang di antara tugas beliau sebagai seorang rasul adalah membawa berita. Membawa khabar yang membawa kabar-kabar dari siapa? Dari Allah azza wajalla. Ya diantaranya adalah kabar tentang Apa yang terjadi setelah manusia meninggal dunia Dan kewajiban kita adalah tasdik Kewajiban kita adalah membenarkan apa yang beliau sampaikan Dan beliau s.a.w. ketika mengabarkan kepada kita Tentang sesuatu beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya Bukan dari akal-akalan beliau Bukan dari hawa nafsu beliau Tetapi apa yang beliau sampaikan semuanya adalah wahyu dari Allah Azza Wajalla bukan yang itu al-hawa in wahyu yuha tidaklah beliau berbicara dari awan nafsunya dan apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau dan ini menunjukkan kewajiban beriman dengan apa yang beliau kabarkan kepada kita dia ya tentang kejadian-kejadian setelah kematian meskipun dia ya tidak masuk di dalam akal manusia dan inilah yang dimaksud dengan beriman dengan sesuatu yang gaib dan Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran Sifat orang yang bertakwa adalah beriman dengan perkara yang gaib bil -ghaib. Ya Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Siapa orang yang bertakwa? Mereka adalah orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib Yang belum terjadi mereka imani Belum pernah mereka rasakan Belum mereka masuk ke dalam alam tersebut tapi karena dia adalah orang yang beriman Ia kepada Allah, beriman kepada Rasulnya Allah telah mengabarkan Demikian pula Rasulullah SAW Telah mengabarkan Maka dia beriman dengan perkara yang gaib tersebut Mimma yakunu Ba'dal maus Apa yang terjadi setelah kematian Fayu'minuna Bifitnatil qabri Wabi'adabil qabri wana'imihi Maka mereka beriman Dengan fitnah kubur dan juga dengan adab kubur dan juga kenikmatan kubur. Apa yang terjadi setelah kematian ini panjang, Yang mulai dari ya ketika manusia diambil nyawanya oleh para malaikat. Ini juga dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ya kisahnya. Kemudian juga ketika terjadi fitnah kubur dan juga adab kubur dan juga kenikmatan ini juga dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ini juga dikabarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana manusia ketika dikumpulkan oleh Allah SWT. Bagaimana mereka dihisap. Bagaimana keadaan mereka di padang mahsyar. Bagaimana ketika mereka menghadapi pertanyaan dari Allah SWT. Bagaimana ditimbang amalan mereka oleh Allah Azza Wajalla. Kemudian bagaimana mereka dipisahkan antara yang mukmin dengan yang kafir. Bagaimana mereka melewati jembatan yang terbentang di atas jahannah. Bagaimana mereka dikumpulkan, yaitu orang-orang beriman dikumpulkan sebelum surga. Dan bagaimana mereka masuk ke dalam surga. Bagaimana kenikmatan yang ada di dalam surga dan adab yang ada di dalam neraka. Maka ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Fayu'minun, maka orang-orang yang beriman, beriman dengan fitnah kubur. Ini masuk dengan fitnah kumur adalah pertanyaan ya tiga pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap orang yang sudah masuk ke dalam alam alam kumur inilah yang masuk dengan fitnah kumur fitnah ini secara bahasa adalah ikhtibar yaitu ujian ya fitnah ini adalah ujian wana belukum bisharri wal kayi fitnah dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan Dan kebaikan sebagai fitnah Yaitu sebagai ujian bagi bagi kalian Dimaksud dengan fitnah Ya secara bahasa artinya adalah ujian Artinya ujian kubur Jadi maksud adalah Pertanyaan yang akan disampaikan Kepada orang yang Sudah masuk ke alam kubur Ya baik itu laki-laki Maupun wanita Baik orang yang beriman Orang yang kafir maupun orang yang munafik. Mereka semua akan mendapatkan fitnah kubur. Akan mendapatkan fitnah kubur. Akan ditanya oleh dua orang malaikat yang bernama Al-Munkar dengan An-Nakir. Al dua orang malaikat inilah yang akan ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertanya kepada setiap orang yang masuk ke dalam alam kubur, kecuali yang Allah kecualikan. Karena di sana ada beberapa golongan yang dikecualikan dan dia tidak akan merasakan fitnah kubur Artinya tidak akan mendapatkan ujian fitnah kubur ini Yaitu tidak akan mendapatkan pertanyaan Di antaranya adalah seorang yang mati syahid Yaitu orang yang meninggal visabilillah Meninggal berperang di jalan Allah Kemudian dia dia meninggal dunia mati syahid Maka dia termasuk orang yang tidak akan merasakan fitnah kubur Tidak akan ditanya oleh malaikat Di dalam sebuah hadis yang sahih Diriwatkan oleh Nasai dan juga yang lain Ya beliau s.a.w. ditanya oleh para sahabat. Ya Rasulullah. Mabalul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid. Ya Rasulullah. Kenapa orang-orang yang beriman di Orang-orang yang beriman ditanya di kuburan mereka. Kecuali orang yang mati syahid. Ya kenapa ditanya semuanya kecuali orang yang mati syahid. Maka beliau mengatakan. Kafa bibariqatis suyufi fitnah. Ala roksihi fitnah. Yang beliau mengatakan cukuplah. Kilatan pedang yang ada di atas kepala mereka ini sebagai apa? Sebagai ujian bagi mereka. Jadi ujian bagi mereka yang menunjukkan tentang ketegaran iman mereka, itu ketika mereka berperang di fisabilillah. Yang melihat kilatan pedang di depan wajah mereka dan kematian ada di depan mereka. Tetapi mereka tetap tegar di dalam membela Allah SWT dan membela agamanya. Ini sudah cukup sebagai ujian bagi mereka Sehingga mereka dibalas Ya ketika mereka meninggal Mereka tidak akan terkena apa? Fitnah Fitnah Tuhfabat ya, Tidak akan ditanya oleh malaikat Ini adalah termasuk perkecualian Demikian pula di dalam hadis yang lain Di antara yang dikecualikan Adalah orang yang meninggal pada hari Jumat Atau orang yang meninggal pada malam Jumat Yang mamin ma muslimin Yamutu yawmal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahullahu fitnatul qabr tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari jum'ah atau meninggal pada malam jum'ah ya malam ini dimulai dari maghrib ya kalau sekarang kalau besok adalah jum'ah maka sekarang sudah malam jum'ah itu dimulai dari maghrib ya tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari jum'ah atau pada malam jum'ah Kecuali Allah akan menjaga dia dari fitnah, fitnah kubur. Ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang meninggal pada hari Jumat dan orang yang meninggal pada malam Jumat, bahwa dia akan dijaga dari fitnah kubur. Ini adalah pengucualian. Ada yang lain, maka mereka akan mendapatkan fitnah kubur ini. Baik orang yang beriman, orang yang munafik maupun orang yang kafir. Kubur. Maka mereka akan... Ya, mereka beriman dengan fitnah kubur. Wabi adabil kubri bina imi. Dan dengan adab kubur dan juga dengan kenikmatannya. Jadi di sana, ya ketika seseorang sudah masuk alam kubur, maka dia akan mendapatkan satu di antara dua perkara ini. Mungkin dia mendapatkan adab kubur. Dan sebab adab kubur di antaranya adalah kekufuran, kemenafikan. Ini jelas. Maka nanti di dalam sebuah hadis Yaitu hadis Al-Bara Ibn Azim Yang akan disebutkan oleh beliau di sini Ya ketika orang yang kafir Dan juga orang yang munafik Ditanya Ya ditanya tentang fitnah kubur Mereka tidak bisa menjawab Maka mereka disiksa Mereka dipukul Ya dan akan disebutkan hadithnya di sini Ya beliau SAW wa Wa'amal kafir wal munafir Fayaqul ha ha. Adapun orang yang munafik dan juga orang yang kafir ketika ditanya, yang ketika ditanya tentang siapa robhum, siapa nabimu, apa agamamu, maka dia mengatakan ha ha, yaitu tidak bisa menjawab. Yang kemudian akhirnya mereka dipukul dengan pukulan yang keras, yaitu dengan menggunakan palu yang besar. Ini menunjukkan azab kubur. Demikian pula naim, ada kemungkinan seseorang mendapatkan kenikmatan. Dan azab kubur tadi Selain sebabnya adalah kekuburan dan juga kenifakan Di antaranya adalah karena maksiat Ya maksiat dan juga dosa yang dilakukan oleh manusia Ketika di dunia maka ini juga bisa menjadi sebab Ya seseorang mendapatkan adab kubur Sebagaimana dalam sebuah hadis Ketika Rasulullah SAW berjalan Dan beliau melewati dua kuburan Kemudian beliau mengabarkan kepada para sahabat yang keduanya sedang diadab Wama yu'azdabah yamin kabir dan keduanya diadab bukan karena sesuatu yang besar, adanya disebabkan ia ya, adabnya karena mereka melakukan sesuatu yang diremehkan oleh manusia. Dianggapnya ini sepele. Menurut pandangan manusia, tetapi ternyata menjadi sebab dia diadab di dalam alam kuburnya. Yang pertama wama aha'duhu ma dalam yang saziz min al baun. Adapun yang pertama maka dia tidak menjaga dari ayat kencing. Yang tidak menjaga dari air kencing, artinya dia tidak menjaga kesuciannya Cebongnya tidak bersih misalnya, atau dia kencing ya, sehingga kemana-mana air kencingnya ke, ke celananya atau ke kakinya dan seterusnya, karena posisinya tidak bagus. Ya ini termasuk, ia ya, termasuk di antara hal yang menyebabkan dia ia ya, diadab di dalam alam kuburnya. Bagaimana itu seorang Muslim? Ya, nala dia berusaha untuk menjaga bagaimana supaya dia Ketika buang air ini tidak sampai kemana-mana, menjaga kebersihan. Yang di antaranya adalah jangan dia kencing kecuali dalam keadaan duduk, kecuali dalam keadaan jongkok. Adapun dia dalam keadaan berdiri maka ini ia makruh dan dikhawatirkan akan ia akan kemana-mana najisnya. Ya. Kemudian juga boleh mengatakan, adapun yang satunya, adapun yang kedua, maka dia Yamsh bin Nami Dia sering berjalan untuk mengadu domba di antara manusia. Bagaimana caranya? Datang kepada dua orang, yang datang kepada yang pertama dan mengatakan si bulan bilang demikian dan demikian. Kemudian kembali ke pesiden dan mengatakan si A mengatakan demikian dan demikian supaya terjadi pertengkaran, perselisihan di antara dua saudara. Ini namanya mengadu domba. Dan ini mungkin diremehkan oleh sebagian. Padahal ini adalah termasuk dosa besar yang bisa menyebabkan manusia diadap di dalam diadap di dalam kuburnya. Wana imihi demikian pula kenikmatan. Ya di sana ada orang yang mendapatkan kenikmatan kubur. Ya sebagaimana dalam hadis al bara iman azib yang panjang yang disebutkan di sana nikmat kubur itu orang yang bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Ya maka dia akan ditemani oleh amal solehnya berupa makhluk yang sangat indah sangat tampan yang kemudian akan, di, di, akan datang ya angin dari surga dan dia akan melihat tempatnya di dalam surga dan seterusnya ini adalah kenikmatan-kenikmatan kubur sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW kemudian beliau mengatakan masih 4 menit lagi fa fitnatu fitnato fa innan nasa yuftanuuna fi quburihim Fayuqalu lirrajuli wa ma wa man nabiyyuh Adapun fitnah itu fitnah kubur maka manusia akan difitnah itu akan ditanya di dalam kuburan mereka Fayuqalu maka akan ditanya kepada seseorang ya seseorang akan didatangi dua malaikat di mungkar dan jugak nakir dan akan bertanya kepada dia baik laki-laki maupun wanita Man rabbuh Pertanyaan yang pertama adalah, siapa Tuhanmu? Wama diinu? Dan apa agamamu? Waman nabi'yu? Dan siapa? Siapa nabi'yu? Ini adalah tiga pertanyaan yang masing-masing kita akan ditanya ketika kita masuk ke dalam alam kubur. Dan Alhamdulillah pertanyaannya sudah dibocorkan kepada kita. Dan jumlahnya tidak banyak. Hanya berapa? Hanya tiga pertanyaan. Dan orang yang sukses adalah orang yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Dan orang yang gagal adalah orang yang tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Dan pertanyaannya sebentar. Ya, tetapi persiapannya selama kita hidup di mana? Di dunia. Ya oleh kerana itu yang seolah akan kita sampaikan besok. Bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Demikian pula cara mengenal agama kita dan juga mengenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita sampaikan besok pada uh, di waktu yang sama di tempat yang sama. Dan uh, adapun sekarang maka kita cukupkan yang sampai di sini, hendak kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah. Oh. agar bisa istiqamah di atas kataan. Kiat-kiat agar senantiasa tidak malas dan lalai beramal soleh dan tetap semangat menuntut ilmu. Al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah azza wajalla maka akan bertambah keimanan kita. Dan apabila kita melakukan kemaksiatan, maka akan berkurang kemaksiatan yang kita lakukan. Untuk menjaga istiqomah di dalam ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jal, diantaranya yang pertama adalah berdoa. Yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya diberikan keteguhan hati dan ketetapan hati. Dan diantara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW, Padahal Muhammad adalah seorang nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Di antara doa beliau adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahizat yang membolak-balikkan hati. Karena hati ini di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah lah yang membolak-balikkan, menetapkan dia, menggoyahkan dia. Ya muqallibal qulub, wahizat yang membolak-balikkan hati. Tetap bertolbi aladi. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Minta kepada Allah supaya hatinya dijadikan hati yang kuat. Ia ya, dijadikan hati yang kuat, yang tidak mudah goyah. Aladi ini di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah Azza Wajalla. Ini adalah doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita juga sering membacanya. Yang ketika sujud, yang ketika sebelum salam antara adan dan ikhlas, ketika kita berjalan, ketika kita ingat melihat fitnah yang begitu besar dan semakin kesana, ya ini akan semakin banyak fitnah yang yang ada di hadapan kita. Kita semakin banyak meminta kepada Allah keteguhan hati, ketetapan hati. Ya mukallib al kulu tabtikalbi al adi. Kita sering membacanya dan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua diantara caranya adalah berteman dengan orang yang soleh, yang berteman dengan orang yang baik. Karena yang namanya teman ini sangat berpengaruh dengan seseorang, dan pengaruhnya besar. Apabila kita berteman dengan orang yang soleh, maka diharapkan kita akan tertular kesolehannya. Mendengar nasihatnya, melihat dia beribadah saja sudah bertambah keimanan kita. Melihat ucapan dia satu kalimat dua kalimat kita sudah bertambah keimanannya Ini adalah orang yang soleh. Dia akan, ia sedikit banyak akan memengaruhi iman seseorang. Adapun teman yang tidak baik, yang hanya mengajak kepada permaksiatan, mendorong kepada permaksiatan, melarang kita dari ketaatan kepada Allah, maka teman yang seperti ini sebaiknya dijauhi. Harusnya kita harus kita jauhi untuk menjaga hati kita. Menjaga ketaatan kita. Ya dan Nabi saw sudah ia ya, menjelaskan sejak dahulu. Ia ya, menjelaskan bahasanya. ya teman yang soleh itu seperti ya seperti e, apa tukang minyak wangi. Ya tukang minyak wangi. Kita dekat dengan dia meskipun kita tidak membelinya, tetapi kita sudah terkena apanya? Wanginya. Ya dan orang yang berteman dengan orang yang tidak baik ini seperti orang yang berteman dengan Tukang pandai besi. Ya Meskipun ya kita tidak ikut ya, mengamalkan apa yang dia kerjakan. Tetapi mungkin kita terkena apinya ya, atau kita terkena baunya. Ini adalah akibat orang yang berteman dengan orang yang tidak baik. Dan ini pengaruhnya besar. Karena itu kita jaga pergaulan. Carilah orang yang soleh. Orang yang baik. Yang mengingatkan kita ketika kita lupa mendorong kita untuk melakukan ketaatan ketika melihat kita melakukan ketaatan ya dan mengingatkan kita menasihati kita ketika kita mau berbuat maksiat. Ini adalah teman yang yang baik. Itu adalah diantara caranya demikian pula ya seseorang yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim yaitu membaca Al-Qur'an dan Al-Qur'an sebagaimana kita tahu adalah petunjuk bagi manusia. Allah turunkan Al-Quran adalah untuk petunjuk bagi manusia قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَنْ وَشِفَاء Katakanlah sesungguhnya Kitab tersebut yaitu Al-Quran Bagi orang-orang yang beriman adalah hudan Dia adalah petunjuk demikian pula sebagai obat bagi mereka Dan Allah mengatakan ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ Yaitu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin istiqamah ya di dalam ibadah kita, ya di dalam muamalah kita, di dalam akhlak kita, maka kita harus semakin dekat dengan Al-Qur'an. Karena disitulah petunjuk bagi bagi kita. Kemudian di antara cara istiqamah adalah mengambil ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Karena ibadah yang Allah syariatkan ini banyak dan kita mengambil di antara ibadah tersebut kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita ia membebani diri kita di luar kemampuan kita. Nah, kalau sampai kita membebani diri kita di luar kemampuan kita, maka akan ya semakin besar kemungkinan untuk untuk untuk terputus. Ini sudah Rasulullah SAW alaihi wasallam ingatkan. Alaikum minal a'mali ma kata beliau. Janganlah ya, kalian mengambil dari amal itu yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kadang-kadang ya, seseorang karena semangatnya mungkin habis dari ia ya, Madinah atau dari muka pulang ke Indonesia ingin berubah dirinya, kemudian dia mengambil amalan yang tidak sesuai dengan kemampuan dia. Solat misalnya setiap malam inginnya solat yang 23 rakaat atau lebih dari itu, ya, tidak sesuai dengan kemampuan dia. Maka yakin orang yang demikian lama kelamaan akan pudar, ya, dan akan segera terputus amalannya. Belum <tuh> katakan alikuminal amali matutikur. Nalak kalian mengambil dari amalan sesuai dengan yang kalian bisa. Dan Allah mengatakan fatwaullah <kisah> nas taatul. kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampunya setiap hari tiga rakaat solat malam, ya itu lebih baik. Ia ya, daripada dia melakukan amalan yang banyak, tapi akhirnya apa? Terputus. Ya, dia setiap hari ia melakukan meskipun sedikit itu lebih baik. Maksudnya itu beliau mengatakan 'Ahabul amali ilallah aduamuhah wa ya, inkon'. Ia amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling continue, yang terus menerus dilakukan meskipun hanya sedikit. Kalau kita mempunyai ia ya, puasa tiga hari setiap bulan. Ya, tidak bisa Senin Kamis, maka itu lebih baik. Ya lebih baik dia puasa 3 hari saja setiap bulan daripada dia mencoba puasa Senin Kamis akhirnya dia terputus. Kalau mampunya 3 hari, maka dia melakukan puasa 3 hari. Kalau dia hanya mampu setiap malam 3 rakaat, maka itu lebih baik daripada dia banyak rakaat tetapi akhirnya terputus. Ya, kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita bertawakal kepada Allah Di dalam beramal-beramal soleh Hanya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dan tidak bertawakal Kepada diri sendiri Yang meyakini bahwasannya dirinya yang bisa Istiqomah, dirinya yang bisa Taat terus dan seterusnya, ini jangan sampai Kita lakukan, tetapi kita harus yakin Ya bahwasannya tidak mungkin Kita bisa beribadah kecuali apabila Dimudahkan oleh Allah Itu bertawakal bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang bisa kita sampaikan Wa bilahi tawfiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.